català, perquè... I a més d'aquests que juguen a cartes, perquè potser saps... <ríe> Ara, veure una colla indú jugant a la botifarra... No, segurament no jugarien a la botifarra, però... <ríe> però hauria estat bé, això. Què més diu, Xavi, aquest blog? Què més? Doncs mira, és un blog... Bàsicament, eh, la idea del blog és maca, vull de, de poder-lo anar seguint el seu viatge i de veure quines coses explica, mm. i com va fent aquestes 25 entrevistes eh, a 25 persones, o persones de 25 anys, no?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 correcte con ràdio mm -hmm. i després també he fet col·laboracions per a i FM referents a temes de xarxa, no? dir, diversos treballs doncs de etc, etc, exactament.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 Si saps que els blogs es valoren molt les visites. Si si doncs tu no ho sé, si tu, no rep, si tu reps si la punt en el teu directament al teu correu, al teu però correu pots fer el visionat des del gestor aquest, oi? Doncs clar. no ho sé, si, com, si computa o no computa. És una no és una pregunta, sés, i vegades penses, estaré que no m'hin al correu, però quan que en els blogs es valoren les visites i aquestes coses, vés a saber si això et va a la llarga et va en contra. No ho sé. Jo imagino que, és, si no computa, deu ser qüestió de, de, de sumar a, a les visitats reals que tens els subscrits. És com els diaris, no?, Suposo. que les subscripcions i els venuts de kiosc, no? Mm. Doncs, Entra una per aquí, la suma cosa. Suma de les dues coses. Vinga, més coses, va. Va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 amb amics o amb periodistes, també. Enllaços que sempre són eh, molt bàsics per al, per al món de la blogosfera, perquè ja saps doncs, que a partir d'un naveguem cap a l'altre, mm. a partir d'aquell altre cap a l'un, i així és com anem fent xarxa, no? Correcte. A, em diu em diu em uh, Emma Pallarès. Sí? a Pallarès. En, en Xavi, cada cop que dic un, un nick, fa mirar l'aire quan ja sé qui és. Emma Pallarès <laughs> diu Jo prefereixo llegir els spots al blog original, tot i que en algun en algun plugin de WordPress computa els fits a les estadístiques. Computa algun sí. molt bé. Fes-me un, okay. fes un, un bon Ara per a aquells que no estem basats en el món del blog, eh? Jo, de jo prefereixo els posts, eh, els posts, que són els, els escrits... Pots, els posts són els apunts. Exacte. Articles, el bloc sí. original, sí. Tot, i que en, en algú, tot i que algun plugin... que és un plugin? plugin és eh, alguna eina d'aquestes que, que es fan servir per... Eh, per una aplicació, diguem, per enriquir un bloc en algun aspecte. Correcte. De WordPress, que és, això és un lloc on s'allotgen... Un dels gestors de bloc, sí. Eh, computen, computa els feeds és l'eina que ens permet captar els apunts de manera automàtica. Correcte. Uh, a les estadístiques... Eh, probablement els blogaires... No, fas, fas bé de demanar clariments perquè potser no tot ho saps. No, els blogaires ara deuen estar-se picant cops de cap a la varetta, dir, ostres, com poden explicar això? Però probablement hi ha gent que s'està no, no. introduint al món dels blogs saps, i que que, és, sí. i que, que aquestes coses els hi són interessants. Eh? I espero haver-ho fet bé, eh? Que tampoc no sóc un gran entès amb en la matèria. Potser fins i si tot el plugin o de tot això no l'he fet, no fet exacte, eh? Però més o menys és això. Bueno, de moment aquí al chat ningú critica. No, això no és sempre és positiu. Senyor Servià, bon dia, benvingut. Eh, molt bon dia. Com, a senyor? Doncs estic una mica asturat positivament, perquè eh, jo pensava que seria un acte públic, que hauria tota una sèrie de persones. Veig que, de cara coneguda, ara a part de la teva, hi ha la d'aquest bon amic, que aquest el tinc vist moltes vegades perquè treu el cap per allà molt sovint. Però jo em pensava que era una, una, una cosa no tan virtual, sí? sinó més de presència real, no? Mm? I jo venia, la veritat, per informar-me més que per participar, perquè jo no tinc cap experiència en blocs. És a dir, jo, de tant en tant... Doncs, penjo un poema meu per internet, etc, mm. etc i faig aquesta presència, no? Però, precisament, volia veure el món dels blocs. I com que eh, he, de, he vingut aquí per dinar amb un bon amic meu, un que és un Lluís Pons i Ribot, mm. doncs eh, he pensat, mira, saps què? Doncs faràs presència i veure què passa amb tot això. Mm. De manera que he vingut de, de, de deixeble. Tot no una tinc gaire sorpresa, cosa a dir, tot no? Una tot una sorpresa molt positiva, perquè, a més a més, en Xavi Mir feia una crida dient si algú vol veure ens i tal... I, ah, sí sí, i, sí, sí. Home, jo vaig pensar que coneixeria tota una sèrie de persones i resulta que ja compensa de conèixer mm -hmm. en Xavier Mir, no? <laughs> I a <això> vostè també, no? <laughs> Són... Amb això pot acabes i al revés. És eh? un plaer que ens puguin conèixer personalment. Oh, oh, oh. Com porta-te'ls blocs? Bé, li interessa o no? No, no, eh, escolta, et tocava de dir... dir sí, que sí, que, sí. Purament d'una actitud dissent, no?, d'aprendre a veure què és això, no? Mm -hmm. eh, jo el que penso que veig que hi ha molts de blogs. no? Sí. Mm -hmm. I llavors jo penso que és com quan te venen un producte d'aquests d'última tecnologia que te'n venen molts, i molts vídeos, i moltes CDs, i molta cosa, i llavors t'haurien de vendre una mena de, de CD que fos el temps que necessites per tanta tecnologia poder-la eh, pair, no? Perquè a la vida moderna es porta que tenim una quanta de CDs de casa i no ens donen la pastilla per que allargar el temps per poder-los veure, no? Amb és... això em penso que és una mica igual, no sé... Jo sóc una, una persona que ha escrit convencionalment a, a diaris i a ràdios i tot això, i llavors, esclar, davant d'això dels blogs veig que n'hi ha tanta professió que penso que no sé fins a quin punt doncs, són llegits o són el que pots dir en allà. És una qüestió purament d'informació que m'agradaria que em donguéssiu, no? Mm. És a dir, hi ha tanta informació sí, que podem caure en l'hiperfactualisme. No? Perfectament. I a més a més uh, fer un seguiment... Parlo des de la ignorància, com no, no. veus, més, més absoluta. No? Mira, ara ara mentre uh, el presentava i el passava i tal, es, escrivíem a través del xat, no? Em deia, la persona que utilitza allò dels fits i tal, em, em deia, perdoneu el llenguatge tècnic, i jo reflexionava i diia, no, no, és, és bo utilitzar-lo perquè ens hem d'acostumar, perquè correm el risc de, si no, no assimilem ràpidament aquest tipus de llenguatge a la vida quotidiana, correm el risc de quedar-nos molt al marge amb moltes coses. Eh, és a dir, aquí a la que aixeques pistonada amb qualsevol cosa, ja està. Sí, sí. I després enganxar un problema. I el que seria molt interessant és fer un procés de catalanització d'aquest llenguatge. Sí. Perquè estem parlant de vips, de pinta, de, de webs, de tal, i en canvi, sí, em sembla que per exemple, jo he fet servir molt, molt sovint el link, no? Mm. Quan en realitat hauríem de servir l'enllaç, ja, no? no sí, <ríe> això ens hauríem d'anar acostumant. I clar, crec que Facebook, per exemple, mm. no sé com s'hauria de dir, no? Mm. Però eh, tot això hauríem d'anar-ho catalanitzant, perquè el llenguatge s'estan empobrint, precisament, per, per moltes altres causes, però també per aquesta, però a vegades el castellà no és l'enemic, diguem no? Mm l'anemic, en tant en quants fa, fa desaparèixer el nostre. No en tant en quana cultura, que sempre és bo saber moltes llengües, no? Uh, però també és l'anglès, eh? I sí, és tot el món. I aleshores, jo crec que s'hi posaria, per part de, de tants grups que hi ha, per exemple, tantes causes que hi ha, que es fes una de catalanització... Dels dels noms que ens venen de l'estranger, no? És veritat. No, partia, en partia, aquesta feina jo penso que es va fent. Vull dir que tenim una entitat potent... En tot que es vagi que seria interessant. Com eh? és soft català, que està molt alerta en aquestes qüestions i que tot allò que és sí. susceptible de ser traduït, o sigui, que té alguna paraula que li pugui fer d'equivalent, Uh, ja estem alerta de buscar-la, eh? No, no, ja exemple. ho sé, ja ho sé. No, sí. mm. Jo vingui aquí, sóc el més... l'últim d'arribar ja hi no, són. Però, sí sons, que no? Cert, això que però no, no, toques la divulgació d'això, no? I per la gent que us dediqueu a escriure, uh, els blogs han estat positius o han estat una eina...? Um... Jo crec que el món, món d'internet és positivíssim. És a dir, jo sempre penso que, afortunadament, si això, alguns grups de pressió que sempre són també es fiquen a internet i ens, ens ho manipulen. I aleshores, quan, quan, quan, tinguem, quan tinguem les que, a punt de boca, ens diuen, ei, heu de pagar tant, o, o, o les normes van per aquí, que també podria ser, no? Jo crec que, si no és així, és un, és un canvi social i generacional, total, una revolució autèntica, no? Per què? Per exemple, ara que em parles com a, com a manobra de la literatura, <laughs> doncs jo diré que crec que serà molt interessant perquè traurà molts intermediaris molt negatius que poden haver. Eh? No tots els intermediaris són negatius. Hi ha editors que es porten molt bé, distribuïdors que també. No gaires, però bé n'hi ha. I sobretot crítics. i a Nosaltres vivim som, som un país petit, i per mi tenim el gran defecte, entre moltes altres virtuts, que molts sortim puntuats abans de fer l'examen. Correcte. Per què? Perquè... Aquí hi van moltes raons que no són pas literàries, ni són creatives, sinó personals. I tu tens, per exemple, que si ets d'un partit, per exemple, o ets d'una... o simplement caus bé o no caus bé en aquella persona, aquella persona doncs et farà una crítica fantàstica, o simplement no t'ignorarà, i si no, la pitjor de les és ignorar. I no dic per a nivell per personal, gràcies a Déu, queixo, però sé de molt... Per exemple, hi ha molta gent, hi ha molts escriptors que són molt bons a Catalunya, d'altres, que són excelses mediocritats coronades, no? I, en canvi, eh, al costat d'aquests, n'hi han també d'altres que, sigui pel que sigui, perquè no tenen la, la... no estan situats en un lloc determinat, o no tenen simpatia, és pel que sigui, o no els coneixen, eh, són valors que quedaran ocults. I, evidentment, si no hi ha estímuls... I, en canvi, en canvi, i anem el que tu em preguntaves... A través d'internet? A través d'internet, home és magnífic perquè és el contacte directe amb la gent. El que passa que... Um, a través Sense d in... intermediaris, sense crítiques, sense... Uh, és allò, agrades o no agrades, sí. Eh? Però tothom publica. És a dir, uh, avui en dia hi ha hagut una davallada important, 2000 crec que del 2006 al 2007, estic parlant de memòria, eh? però del 2006 al 2007 el nombre de publicacions es van reduir a menys de la meitat. Eh? Gràcies a Déu, perquè 2004-2005 es, es va editar pràcticament tot el que arribava a les editorials, no? Però hi ha molta gent que publica i això de l'internet, doncs escolta'm, ajuntem tot el que hem en un blog durant dos anys i fem un llibre i ho el publiquem i això acaba generant una, una literatura o una saturació a les llibreries que pot amagar una mica a l'escriptor de veritat, no? El que, que s'ha plantejat una obra, el que, el, el que hi viu, no? El que ho fa a la nit, mira, que faig, ve que el CCI ho escric, va, ho escric i quan tingui cent els edito. No per ser un, també un, un petit joc que els hi vagi en contra? en, en qui? els professionals? els editors? Ah, no, a els escriptors professionals, no als editors. jo no, crec que no. Eh? Veure, no sé si va en contra o a favor, jo crec que dependrà més de la qualitat de cadascú i del que agrades o no agrades. No d'altres fenòmens extraliteraris o extraartístics, no? Jo penso que això, no sé, té totes les... Sempre hi ha bones coses i dolentes, no? Però sobretot tenint en compte, jo penso que la Galàxia Gutenberg té el, té el futur assegurat, o sigui que no. Jo no em preocupa el fet de que cada vegada, per exemple, digui, oh, escribiran menys escriptura, No, no. Hi ha una qüestió. Un llibre, mira, un llibre, per exemple, jo sempre penso que... Eh, potser m'estic enrotllant massa. -me, no, no, no, no. Eh? Eh, per exemple, entre... Jo sóc una persona que estimo molt el cinema i els vídeos i tot això, i en tinc molts a casa. Però hi ha una cosa que sempre la literatura podrà... No diré enfront d'això, sinó al costat d'això. Per exemple, si tu agafes el roig del negre de les tèndoles, o el Gapart, eh? sí? uh, mm, posem el Gapart, no? o bé el Julián Sorel, o bé el, el, el marquès de, de Salina, no? uh, tu llegeixes la novel·la de Lampedusa mm -hmm. i tu te'l podràs imaginar com tu vols. I, uh, per exemple, el paisatge de la Toscana o d'allà, o de, de l'Aïa de, de Sicília, no? de, Sardenya, de Sardenya. El paisatge que pot conformar una, una, una literatura i una obra. Te'l podràs imaginar aplicant-hi aquell paisatge que tu te l'imagines. I quan deia André Moroà, l'escriptor, el, el creador en general, ha de tenir una vessant molt positiva per, per triomfar, entre cometes, no? i és deixar imaginar al lector. Fer lo el copartícep. Me penso que ve a dir, l'escriptor ha de ser l'arquitecte de la casa, però ha de deixar que el lector sigui el decorador, podríem dir, no? <laughs> Perquè imagina't tu que ara, eh, no sé, qualsevol entitat et diu, senyor Solana Natal, escolti'm, eh, miri, li ha tocat el pis aquest, eh, sí. eh, eh, ha estat beneficiat, eh, què vol, que li decorem o li els diners perquè vosaltres el decori. Jo sempre diria, deixem els diners i me'l decorarem perquè si no, no arriba massa, mai a ser teu. És el pis del decorador on tu hi vius. Però mai el faràs teu. Aleshores, amb la literatura, jo crec que amb la creació també, fa que la literatura sempre dona l'opció de que el personatge que llegeix, o sigui, el receptor, el lector, el que veu un quadre, el que veu, que pugui imaginar, que no li posis el personatge tot i que és un gran actor doncs, de, del bar Lancaster fent el Gapard no? mm. deixa que que ell imagini no? ja, de moment, eh, per a més bon actor que sigui, que ho és eh, ja el limites perquè li imposes un personatge i, de I està manera, la literatura sempre tindrà aquesta capacitat de col·laboració del lector per imaginar me molt més. No? Va, deixa'm fer-li una darrera pregunta, perquè no vull que faci tard. Uh, aquests, no, no, no. Aquests, que, aquests Nadals... No, sóc jo, que no, no, no. El que passa, no, aquests Nadals, probablement, molta gent s'haurà comprat els primers, ara que estem en clau tecnològica i també parlant de literatura, els e-books, uh, aquests llibres que són... Crec que, que, que era Happy Books, que els venia que costaven un pastó, eh? no eren sí, sí, econòmics. Sí. Creu que això, això va bé o no...? No sé, a veure... A vostè no el condiciona? No sé. A veure, té... Que... Eh, en definitiva, és com un llibre, això. És a dir, que... Sí, no, que però... I tal. Eh, no ho sé, no ho sé, la veritat. Eh, no, és, no és res més que canviar eh, la textura d'un llibre, que també és molt bonic, tocar un llibre, deixar-lo, plegar-lo i tal, per una cosa doncs, més, més de tecnologia moderna, que és, mira... Eh, en, el en el fons, no és tan diferent, eh, si vols tu. Ara, l'altre... L'altre és diferent, allò que, que et deia, sí, no? sí, de, sí. de veure una, una novel·lació amb personatges eh, feta, i que dius, bueno, van limitant. El camp ja no és aquell que podies imaginar tu. O sigui, cada vegada tens... Per això t'ho deia, jo, jo crec que la galàxia de Gutenberg, per dir-ho d'una manera metafòrica, doncs no desapareixerà. Els llibres jo crec que tindran llarga vida. El que passa que sí que tindrà la, la, la, la irrupció de, de fenòmens com... com, el, com el... Com el Facebook com com Le, a YouTube no? i tot això, eh, contribuirà que molta gent que segurament no tindria boníssima, potser, eh, no tindria possibilitats de que li fessin cas hauar el contacte directe amb els espectadors en aquest cas. I jo crec que això serà una criba molt més natural i molt més justa, que no pas eh, mediatitzada per interessos que no sempre són, Uh, Santos, diguem-ne, no? Doncs, uh, senyor Josep Miquel Sánchez... A YouTube, perdona, ara que dius això, us aconsello un, un, un, un blocaire il·lustre, que vosaltres ja el deveu conèixer, que és el López Crespí, eh, de Mallorca. Sí. Té, un, té un article molt més interessant, tot això que estic dient, ho diu de manera molt bé, molt condensada, molt lúcida, sobre la, la crisi aquesta de la influència dels polítics etcètera, en el desenvolupament de la cultura d'un poble. Doncs escolta'm, el busquem i la setmana vinent el comentem. Vinga. Eh? Vinga. Sí, Vinga. Sí, sí, sí. Senyor Serviat, Josep Miquel Serviat, escriptor, gràcies per haver vingut. Gràcies, ha estat un plaer. No, no, ha, ha estat trobades. un plaer d'enriquiment de personal per part meva. De el... veure'l passar per la porta de la ràdio és un Molt luxe que no ens hem pogut de deixar passar. Jo també he fet ràdio bastant de temps. Sí, sí, ja. a, a Catalunya Ràdio, a Mançolà, eh? un Vull programa que... de poesia. Sí, sí. Que... Enyoro la ràdio, te'n vejo, eh? te'n vejo. No, doncs... Això del micro és una meravella. Eh? Ja Veus, això és altra cosa. casa això... teva. Això, eh, el micro també pot donar una capacitat d'imaginació que no la donarà mai a la televisió. Evidentment. És que la ràdio, la ràdio és màgia, eh? Home, eh? molta més, molta més que no passa a la tele. Eh? Evidentment que sí. Casa seva, i quan vulgui, Moltes ja ho, ho sap. Aquí té un espai Amà sempre. <laughs> Xavi, fins la propera setmana. Vinga, gràcies. A